й сам повів носом у бік тих жаровень і почав нишком спльовувати на молочай уже навіть не слиною, а піною, як кінь. У сіруватому, привечірньому мреві, по той бік Дністра, на голови плечі кам'яної баби зліталися на ніч, важко складаючи зморені спекою крила, степові орли. А по цей бік Дністра – на суціль поритому ховрашками горбі, видно був він столицею тутешнього ховрашкового племені. Китайці розстелили сині й жовті килими. На плетених солом'яних підстилках вони поставили глеки з вином, а поміж глеками виставили тарелі з рисом і дрібно пошаткованим м'ясом. Пан Ясельський і Петро сіли на килим у центрі учти. По правою лівою ж жбура, по горбі з похиленими над килимами головами, тягнулася його сотня. «Всі сто! Всі до одного живі!» І на душі у Петра стало затихати. «Так увечері і скажу Наливайкові – живі до одного!» Під горбом у фіолетовій привечірній імлі, настовбурчившись дишлами, Сірів у два ряди вже зладаний у дальшу дорогу поїзд пана Ясельського з каретою і шарабанами посередині. Випряжені на цей час коні і верблюди разом із кіньми Петрової сотні ганяли мордами пискотливих стрижиків, дрімали, стоячи по животи у Дністрі, і пили воду від пуза, хто вже як міг і хотів» пан Ясельський давав козакам прощальну вечерю. «Панове, прошу до столу». Він обвів рукою килими, горпи, степ і світло дивлячись на Петра додав «Сподіваюсь, що місця нам стане усім, тож прошу». Перед тим, як підійти до килимів і сісти на них, козаки пороззувалися, відсунули за спини шаблі Позапихали за пояси шапки І перехрестились Тоді обережно, вже босими ногами Ступили на килими І, не поспішаючи, Чемно сіли Ложок не було Між тарелями перед ними Лежали бамбукові палички Козаки перезирнулися. Хто сидів до Петра ближче Той поглядав на нього Та Петро й собі думав «Невже цими штрикалками доведеться їсти? А як?» Пан Ясельський розгорнув посмішкою свої волотяні вуса, підняв з вином піалу або мисочку, як сказали б козаки, і встав. «Панове, в своєму серці я назавжди збережу образ вашого лицарства, вашу хоробрість, відданість короні і нашому найяснішому королеві Жигмунту». «Пане сотнику, і ви, панове козаки, звертаюсь до вас як до благородних шляхтичів, бо маю для цього усі підстави. Я щасливий, що наша ойчизна на своїх кресах має таких вірних і хоробрих слух, як ви. Віват! Віват!» Гарикнули козаки, і обережно, щоб не розхлюпати, перехилили мисочки під вуса». Нех же є корона і річ Посполита, Віват. ще раз вигукнув пан посол, і козаки не помітили, як китайці наповнили мисочки вдруге. Нех же є наш найясніший король Жигмун третій. Віват. Утретє вигукнув пан Ясельський, і козаки перекинулись за короля. Пан Ясельський сів і взявся за палички, тримаючи їх однією рукою. Він замиготів ними до своїх вусів І рис в тарелі почав осідати на очах Тепер хоч не хоч, а треба було братися за палички і собі І славне товариство взялося У темних, корчуватих козацьких пальцях Це бамбукове паліччя здалеку ще виглядало так сяк Та як тільки козаки доправляли його до рису Воно раптом непевно ворушилося, розповзалося, налізало одне на одне, перехрещувалося, стирчало в різнобіч, як ракові клешні. Як і в шийки біля тих паличок аж спітнів. Він повертав ними і туди, і сюди, брався за них уже другою рукою, але й обома руками у нього нічого путнього не виходило. Лише встромить палички в рис, Зачепить ними, ну, кілька зернин, І вже, здається, ото донесе їх до рота. Так ні. Перед самим же ротом, Перед зубами рис випорскував споміж паличок І масно усім своїм жиром падав на штани. На штани або ж на килим, і якби ж то тільки, в Якова, за якусь хвилину, в плямах були вже всі козацькі штани і сорочки. А китайці підливали, а вони підливали. Їхні тоненькі птичі голоски так і витьогкували перед козаками, так і виспівували. Перевдягнені для такої оказії в нові круглі в плечах жовті халати, вмиті, без пуху, з тонкими заплетеними на потилицях кісками, китайці ми готіли перед козаками навпроти малинового унизу Дністра і зеленійчого неба як привиди. І бодай краплю розлили, не розлили, а наливали по вінця, по самі вінчики – і все частіше і частіше по двоє, а то й по троє вони збігали з горба до возів, довго там не барилися і знову хекали під горб до учти з глеками на плечах. Поволеньки, помаленьку, але дійшло вже до того, що як тільки пан Ясельський вставав, і погойдуючи мокрою мисочкою в руці хотів було щось виголосити, як козаки відразу ж хором кричали йому «Віват!» «Віват!» – кричав тоді сам пан Ясельський, задоволений зі своєї промови.